Vinovatul se dă singur de gol. Într-un sat odată, un noi țăran i-a furat cineva niște bani. Toți țăranii din satul cu pricina se adunară în piață ca să chipzuiască cum să prindă hoțul. dintr dată, unul strigă, Priviți, fraților, arde căciula hoțului! Atunci, un flăcău își smulse repede căciula din cap și o trânti pe pământ. Și așa se dă hoțul singur de gol.